Він прийняв бойову стійку, не ту, що ми бачимо у каратистів по телевізору, ні, просто розслабив плечі і напівзігнув коліна, розподіливши рівномірно вагу тіла. У такій позиції він був готовий до будь-якого нападу. «Ну що? Будемо битися?» – гучним голосом запитав Петро, адресуючи свої слова постатям з цигарками – у ворожому стані розгубилися від такої відвертості. Петра це цілком влаштовувало. Ну, навіщо викликали? Битися? То давайте. Хто сміливий? Підходь. Він навмисне форсував звук, щоби збити супротивника з пантелику та посіяти сумнів у його серці. Бо хто ж не почне сумніватися, коли людина киде виклик одразу п'ятьом? «Ти це є... не дуже!» Невпевнено обізвався хтось із нападників. «Що не дуже?» Петро зробив крок уперед, не забуваючи слідкувати, щоб ніхто не опинився у нього за спиною. «Ти битися хочеш? Давай!» Вони, безперечно, не очікували на таку агресію, а тому просто не знали, що сказати. Тіні розгублено переминалися з ноги на ногу. Так що, будем битися чи ні? лейтенант ще раз обвів поле бою поглядом, не припиняючи контролювати простір за спиною. Бажаючих не знаходилося. Шмаркачі? презирливо просичав Петро. Перемогу можна було вважати здобутою. Для переконливості хлопець плюнув собі під ноги, розвернувся і пішов назад до клубу. Після такої легкої розправи з умовним супротивником лейтенант відчув приплив натхнення. Його навіть припинила турбувати дещо незвичайна ситуація з двома дівчатами, що на перетині їхніх інтересів він не самохить опинився. «А що? Справа, читає Наталка, одне, а почуття інше. Одне одному не заважає». Хіба можна осудити спраглого, що хоче напитися з двох криниць? Дівчата зустріли свого кавалера з турбованими поглядами. Він переможно посміхнувся, даючи зрозуміти, що така дрібниця, як розігнати з сільських хлопців, для нього нічого не варта. І не встиг розтолити рота, щоб сказати щось цинічне, як знову залунав повільний танець. Цього разу Леся, що стояла ближче, була першою. Петро з задоволенням запросив її, поклавши руки на струнки стегна. А Наталка, в свою чергу, не пропустила нагоди для уїдливого зауваження на адресу конкурентки. «А хіба тебе батько на танці відпустив?» Леся тільки люто форкнула. Так вони танцювали цього вечора дивною тріцею. Двоє дівчат майже не розмовляли між собою, але поперемінно претендували на увагу кавалера. А єдиний кавалер мусив приділяти увагу обом одразу. І якби тонкий психолог побачив його цей вечір, він би обов'язково помітив, що молодшу хлопець притискає до себе міцніше. Зате старша сама щільно притуляється до могутніх грудей. З побід стін на цю картину несхвально дивилися хлопці, проте, впіймавши облизня один раз, на подальші дії поки не наважувалися. Зараз уже не ті часи, що були раніше, а тому закінчувати музику об 1 ніхто не вимагає, і танці продовжувалися, доки диск Жокей нарешті упився і не зміг перемотувати плівку на магнітофоні. А це вже була глупа ніч. Після оглушливої музики в залі запанувала тиша, і в ній раптом стало чутно, як калатають серця. Петро зупинився, не знаючи, що робити тепер. Леся дивилася на нього запитально. І раптом нахабніша поштарка вискочила наперед, затуливши спиною подругу. «Проведеш» очі її дивилися з викликом. «Петро розгубився. Він не міг погодитися. Самі розумієте, чому. Але відмовити не міг. Уже цілком із службових міркувань. Так почуття часто вступають у суперечність із службовим обов'язком. Але не завжди перемагає останній. Хлопцеву мовчанку складно було витлумачити як згоду». Але Наталка зробила саме так. Вона з переможним виглядом взяла Петра під руку. На нього було жалко дивитися. Але тут уже не витримала Леся, парторгова дочка. Не завжди старшим треба поступатися. І дівчина взяла Петра під другу руку. Може, тоді вже і мене проведеш? Нам по дорозі. У наступну мить... Дівочі погляди схрестилися. Якби клуб був зроблений не із щирого бетону, він би обов'язково загорівся. Стільки енергії вихлюпнулося назовні у цей момент. Дівчата намагалися спополити одна одну понад хвилину, поки нарешті старша Наталка відвела погляд. «Добре», – сказала вона хрипко, відпустила Петрову руку. «Ти йди почекай на вулиці, ми зараз». Лесю, у свою чергу, теж відпустила хлопця. «Ми зараз», – підтвердила вона. Петро озирнувся на одну, потім на другу, а потім повільно пішов до виходу, бо нічого іншого йому не лишалося. Треба сказати, що останнім часом Петро взагалі багато чого робив не за власним бажанням, а тому що так диктували обставини. От і зараз, корячись жіночій волі, він опинився на дворі та відійшов у бік, пропускаючи парочки та зграйки, що розбігалися від клубу у морок ночі і не чуючи розмови, що відбулася у спорожній залі. «Ти чого? А що? Чого лізеш? А не можна? Я тобі кажу, іди додому. Мені тут добре. Хочеш додому? Сама йди. Я тебе попереджаю, відчепися. Сама відчепися. Пожалієш. Сама пожалієш». «Ну дивися, щоб потім не ображалася». «Ага», налякала їжака голою сракою. Якби почув таку розмову той, заради кого вона велася, можливо, предмет суперечки одразу зник би.